Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat-knyttel-buffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Ja, du ser bare hej, Lasse. Hej, Lasse. Hej, Ida. Nej, no. Ja, så du siger bare hej. Hej. Hej Lasse. Hej. Hvad hedder det, måske er det lidt underligt, at du har tændt podcasten, som nu hedder Friendshaft and Friends, eller All Friends, det skal de vende mig til, og øh, at der ikke er nogen ny ven med i studiet. Det var jo det, der var hele konceptet, at vi fra nu af gerne vil have en ny ven, nej, eller en ny gæst, slash kommende forhåbentlig ven med i alle programmer, ikke? Jo, altså vi kørte den stemning op, og øh, det er overhovedet ikke det, vi havde regnet med lige nu. Altså, vi sidder jo bare og vi er blevet brændt af, kan man sige. Det er ja. vi godt nok. Det er jo ikke lige... Øh, vi har ikke... Øh, det går ikke efter planen. Der er enten så er der ikke nogen, der vil være ven om os, eller så... Øh, jeg ved ikke lige, hvad det er. Du ved da godt, hvad det er. Julian kunne ikke komme, fordi at hans bil gik i stået på motorvejen. så ja, sidder ja. du og lavede, som om du ikke ved, hvad det er? Nå, nej, men det var bare mere fordi sådan at... Altså... Så var, så var det måske oplagt, at vi havde bare fundet en ny jo. Men det kunne vi jo ikke nå, at han i dag. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg havde bare regnet med, at lige når vi kalder for Freundschaften Friends, så er der måske stået nogle kø for at være med. Vi havde, vi, vi havde i hvert fald legnet op, sådan at Julian selvfølgelig skulle være vores allerførste gæst i vores nye koncept, men Julian, han har en bil, der går i stykker hver anden øh, time, og i dag på vej på arbejde, der gik bilen simpelthen i stykker, og... Øh, han sad simpelthen midt på motorvejen og ventede på at blive hentet, og han kunne ikke også skulle være med men Han kommer i næste uge med, ja. så kan han også selv forklare, hvad der er, der er sket. Ja, fordi det virker som meget, meget altså lang dag for ham. Så slutter han også i dag, af med at få en Ja, når ja. vil ja. sige, der er nogen der tester ham, og han, øh, og ja. han holder ud. Han holder ud det, Ja, han kommer i hvert fald for med vi bliver brændt af igen, sådan at han er med og skal være den første gæst i vores nye koncept i næste uge i stedet for. Ja. Og der kan han også lige fortælle om det der med den togbøde der. Men lad os, så synes jeg egentlig bare, at vi skal bruge afsnittet i dag på øhm, at forklare lidt om, hvad det nye afsnit skal være. Ja. Og så kan jeg... Eller hvad det nye koncept er, Friendship After Friends. Mm. Og så kan jeg måske også lidt fortælle om, hvorfor min stemme lyder som om, at jeg har spist en par retter. Ja, du lyder godt nok... Øh, altså, din, din drøbel lyder slidt. Ja. På mange måder. Altså, du lyder som en, der har festet rigtig lang tid. Ja, og det er jo, og... gang, det er jo faktisk ikke engang helt det, der er sket. Fordi det ene er... Vi to sidder jo hjemme i min og Simons lejlighed Og okay, det er varmt. Altså der er Fanden med varmt, ja. Nå. Og det er ikke sådan, en Altså jeg råber jo bare fordi du sveder. det er for at, ligesom at altså virkelig slå fast, hvor mig det Jeg tror jeg sidder i savner hvor der har været mere vind. Altså det er virkelig varmt. Altså du er indenfor, så der er ikke så meget vind. Om det er det er mit gamle værelse. Vi sidder faktisk inde på. Det er faktisk lidt nostalgisk. Jeg det fik jeg engang sagt til dig. Der gik op ad trappen lige før jeg. Der følte jeg virkelig sådan jeg var hjemme med min familie på en eller anden måde. Der, eller sådan, jeg, altså, jeg tror jeg bliver kedet den dag det skal sælges. Det tror jeg seriøst. Men du har, har jo haft det kunne lide at bo her, du har jo altid svindet det til dig. har også Jamen det er jo lidt ligesom hans søster, man ikke kan lide, men man skal du jo alligevel jo. Altså sådan, Jeg har et bånd til det, så altså. det kan jeg mærke. Det har jeg virkelig. Ja, det er rigtigt. Vi sidder op på det gamle hotel, Frotella og optager lige nu. Og ja. øh, det er jo så blevet fortryllet ind til to værelser. Der er blevet sat en skillevæg op heroppe. Og øh, det ene, det vi sidder i, det er Simons Gaming-værelse, hvor vi har fået lov til at sætte lydstudie op. Og det andet, det er et slash det der en dag skal blive som mit kontor. Jeg ved godt, hvem der har vundet Og jeg er to. Der er Simon. Ja, det ved jeg også. Men det der udover det, der er sket, er, at vi jo flyttet ind i en lejlighed, som ikke er færdigrenoveret. Så vi renoverer, vi renoverer, vi renoverer. Og hver morgen kl. halv syv, der står der nogle håndværkere og banker på og vil gerne ind. Og der er ikke nogen fucking dør ind til soveværelset, Så de vader rundt frem og tilbage inde i soveværelset, mens jeg ligger med en pude over hovedet og prøver at falde i søvn stadig. Og samtidig så ved jeg bare, at de kigger med sådan nogle dømmende blikke af, hvorfor ligger hende der altid bare der og sover? Sådan der skal hun ikke noget. Og jeg ligger bare sådan med skammens pude over hovedet, og samtidig sådan hvorfor fuck skal håndværkere altid fucking træmpe så meget? Ja, de har tungen. Altså ja, tunge og hvorfor skal de gå ind i mit sår? Altså, det ved jeg jo så godt, de skal, fordi de skal lave ting derinde, men det er bare fucking irriterende, når jeg ligger og sover. Nå, men det værste er, og grunden til min stemme lyder sådan her, for jeg er kommet tilbage på sporet, det er jo, at jeg øh, har fået sådan noget støv, øh, hvad hedder det, altså renoveringsstøv på, på stemmebåndet. Og ned i halsen der af, hvad sidder og hoster. Det er rigtigt. <laughs> nu, nu siger jeg bare lige hårdt noget. Ja. Men det lyder som en undskyldning, man kunne bruge til sin chef, hvis man var ude og fest hele weekenden. <laughs> kunne ikke komme en ud Jamen Jeg kan godt se, at det, det, det er en tør hoste. Det er faktisk rigtigt. Og det, <laughs> det startede jo med at ske for Simon, da han havde slippet maling af vores bjælker hernede. Nå, han Så også forsvandt stadig. hans stemme jo, jeg ved ikke hvor lang tid. Så øh, en af de værste dage i mit liv, hvor at jeg rent faktisk følte, at Simon han øh, lavede bagholdsangreb på mig hvor jeg kom heroppe og troede, at jeg bare skulle hente ham, efter jeg havde været rundt i byen og ordnet ærner, og han havde været heroppe og slibet noget. Og jeg lige skulle hjælpe med at tage al afdækningen af gulvet, fordi der ville komme nogen, der skulle slippe gulvene dagen efter. Så, altså, det var meget ubehageligt faktisk, fordi det kunne mærke sådan lidt børnet, at jeg var sådan, jeg har virkelig ikke lyst, og jeg vil lige begyndt at græde. Jeg ved sådan, det her havde jeg ikke fået at vide, jeg skulle. Jeg troede, jeg kom og vi skulle gå og vi skulle ud og have en bøger en sodavand, og så jeg sådan køre tilbage til sommerhuset. Og ja. det, så gik jeg og rullede afdæknings øh, plæ, hvad hedder det pap ad gul og fik så meget af det der byggestøv støv op, op i ansigtet. Så det bygges op faktisk over et længere tid. Og styrtid, der fik eller jeg eller? også der mistede jeg stemmen en time efter. Ja okay, så der er faktisk en ting. Og nu er det så kommet tilbage, fordi de der håndværkere, de går og, øh, og saver paneler og lister og sådan noget over. Hvad det, kan man gøre. Skal man have en støvsuger ned? Man i... man til støven, det man har det ud tror jeg. Men det er, jo, det er jo ikke sundt. Nej, altså, det, er det er så usundt. Altså, det er ikke for, at man, jeg skal ligge og sove med maske på fra nu af. Den coronamaske. Puh, ja. Nej. Men, de skulle gøre... Nå, men det er derfor, men det derfor lyder sådan, og så er selvfølgelig en blanding af, at jeg var til min første og eneste modemiddag. Ja, det glæder jeg for... mig til at høre om. Ja. Ja. Fashion Week'en. <clears throat> ja, jeg var for første gang nogensinde sådan blevet inviteret ægte med til ting under Fashion Week nu siger noget hurtigt. Ja. Altså jeg, jeg ved ikke om du føler der er fashion, men jeg synes jo, når jeg kigger på dig at du er meget sådan altså du har styr på måde, Altså du ser sej ud. Du ved godt hvad det man skal klæde sig for at du ser sej ud. Det ved jeg godt du... synes du det? Det synes jeg. Du ser ja. sej ud. Altså du ser godt ud. Sådan, altså det, det passer sammen. Man kan sige når man ser på dig så du tænker over tingene. Øh, øh, føler du dig hjemme til så et Fashion Week der når du ser sej ud. Mm. Nå, okay. Nej, Nå, jeg det er også det var jeg også Jeg tager meget afstand. Tager du meget afstand til Fashion Week? Nej, jeg kan bare ikke lide det. Og, og det er også, fordi jeg godt, altså, jeg så meget går ikke op i mit eget tøj. Og det er ikke for at lyde sej. Men altså, det, det gør jeg bare ikke. Så vil jeg hellere bruge penge på alt muligt andet. Jeg, altså, jeg tror ikke, men jeg Men du investerer. går ikke, altså du... du altså... Jeg vil gerne se godt ud, men, men jeg har ikke forstand på sådan... Nej, nej, det ved jeg godt, men når du siger, at du ikke sådan kan lide Fashion Week, eller du hvad var det, du, hvad var det for et ordvalg? Jeg tager du afstand. Ja, er det så på sådan en aktivistisk måde, eller er det bare sådan, fordi du ikke føler dig tilpas jeg i tror, det? Jeg tror, ja, præcis. Det er, okay. fordi jeg ikke føler mig tilpas og føler mig hovedet ikke hjem, og alle vil kigge på mig, som om jeg er faret vild. Altså, ja, lige præcis det med at far vild. Ja. ja, men det er også sådan, jeg havde det, fordi det var det, ja. altså sådan, jeg er blevet inviteret for første gang nogensinde til ægte sådan modeshows, hvor jeg skulle sige, om jeg kom eller ej, og jeg er blevet inviteret til forskellige middage og forskellige frokoster og forskellige sådan, events og sådan noget, rundt omkring i København. Men jeg har sagt nej til alt. Og trods at altså, jeg er jo virkelig glad, at det er et lille selvtillidsboost, at være blevet inviteret. Men samtidig, så kunne jeg også bemærke, at jeg fik hjertebanken virkelig ved tanken om sådan, jamen, jeg ved ikke, hva, hva, hvordan man gør. Jeg ved ja. ikke, hvordan man går til modehue. Jeg ved ikke, sådan, mødes man med nogen og følges rundt, og hvad hvis man ikke er inviteret til de samme shows? Står man så bare ude foran og venter, mens dem, man følges med er inde til et show. Sådan, skal man spise en morgenmad? Er man stiv? Drikker man sig ned? Og, sådan, og, og, og hvordan sådan, er det en minifestival? Fordi jeg kan jo se, at folk er til fest hver aften og at ja. altså, folk og jeg, jeg, jeg, jeg kunne virkelig bare mærke, at jeg, sådan, jeg fik det lidt ligesom, der jeg var barn. Der, hvor jeg var bange for at gå ind i Forna, fordi alle mændene havde lyseblå skjorter på. Mm. Sådan, det er et uhyggeligt sted, øh, som jeg ikke rigtig tror, jeg kan føle mig tilpas i. Øhm, men så altså, udfordrede jeg mig selv at være sådan... Jeg siger ja til én ting. Og så sagde jeg selvfølgelig ja til det, som jeg synes virkede som var den største og sjoveste fest. Fordi sådan, så, var sådan, så kan jeg drikke mig gratis. Ja, og det er det bedste, jeg ved at få mad. Ja, præcis. Så jeg tog til en uh, Gant-middag, som blev holdt på kajakbar. Og allerede der, må jeg gerne lige sige noget. Ja. Jeg grinede jo lidt, øh, da jeg så, øh, at du havde, havde taget Gant. Mm. Fordi Gant for mig er sådan et rigtigt, så dat øh, polomærk. Men så gik jeg så ind på Gants Instagram og tænkte, okay, wow. Der er sket noget henover, de nye. Altså sådan, Jamen, jeg tror, henover, jeg føler... Henover. Men altså, igen, jeg føler ikke rigtig, jeg ved noget om det. Jeg føler, Gant er blevet sådan ret seje. jo åbenbart, det vidste jeg ja. ikke. Det er gået forbi min næs. Der var nogle meget seje mennesker, der var inviteret. Det og så, også sådan, ja <laughs> Og jeg følte mig, altså igen, sådan... Jeg kom jo til tiden på pletten. Det er Klokken er 19 var vi inviteret til... Ja, men det er, når jeg er bange, og jeg, vil ikke, hvad, øh, ja, jeg er jo ikke bange for dig. Nej, jeg skulle til at sige, du er satme ikke bange for mig, så. Og jeg, og jeg stod der, øh, og så skulle jeg føles med min veninde og hendes kæreste ind og øh, de var der i hvert fald ikke til tiden, fordi jeg endte med at stå i 35 minutter og vente i banesol midt øh, inden foran børsen, og vente på, at jeg kunne gå ned på kajakbar, jeg kunne se, hvordan folk dernede stod og drikke kolde drinks og hyggede skyggen. Men jeg turer ikke at gå derned alene. Jeg turde simpelthen ikke at ankomme, kan du? det? er sådan altid ankomsten for mig. Det er lige meget, at man laver noget sammen, inden jeg skal bare komme ind ad den dør med nogen andre. 100%. Ellers er det så meget, at alle blikkene er rettet mod en, og det er dømmende blikke. Ja, så tænkte jeg sådan, ej, hvem er hun, og hvorfor har hun ikke nogen venner? Ja. Mm, yeah. <laughs> øh, hvilket jeg jo aldrig selv ville tænke om, nogen, der ankom alene til et event. Men jeg, jeg turde bare ikke gå jeg var også bange for sådan, hvad skal jeg tale med folk om? Kommer jeg til at stå alene op i bare og sudde i sådan en papsurør? Ja, altså indtil dem, jeg kender, kommer. Yeah. Og det tror jeg faktisk ikke for at være tavlig mod nogen, at jeg var kommet til at gøre, fordi jeg, jeg synes lidt, at det var lidt svært lige... Altså sådan, for det første så var jeg kommet til at gøre det, fordi der var ikke nogen andre, der var der til tiden. Så da vi kom, så var der nogen, men der manglede stadig 50 procent. Så den der middag blev en time forsinket. Hold da op. Fordi folk bare sådan, jeg ja, sikkert havde været til alle mulige andre ting inden, fordi det jo, der er jo så -shows og sådan noget. Nå, okay, whatever. Christian blev sur, sur som kok. Ja. Jeg har stået der og lavet mad til tiden. Ja, ja, ja, det kan jeg godt forstå ja. faktisk. Men øh, i hvert fald så øh, var det en hyggelig middag, og jeg endte med at sidde ved øh, siden af nogle mennesker, som var rigtig søde og var rigtig dygtige til at small -talk. Så jeg endte med at virkelig svare på mange spørgsmål, og samtidig sidde og være sygt imponeret over, at personen kunne stille mig alle de her spørgsmål og virke så oprigtigt interesseret. Øhm, og så bagefter, så kommer der så en masse andre mennesker, og så er der fest. Og der er jeg blevet pass fuldt til at begynde at sådan rundt og vibe med mig selv, og føler, at jeg er sej nok til rent faktisk også at være der. Det er Også fordi der er også kommet nogle flere, jeg kender, og sådan noget, så sådan, nu føler jeg mig sej. Og så ude i uh, toiletkøen... <tøk> Der er en af dem, der også var til middagen, som er en øh, svensk kvinde, som, øh, hvad hedder det, øh, taler engelsk til mig. Og jeg yeah. taler også engelsk til hende, indtil så lige sådan, Excuse me, but which language do you talk? Og sådan var sådan, I'm from Sweden. Og så sådan, Oh ah, men kanskje vi bare kan prate det på svenskt. Og så var hun sådan, ah, fatter du svenskt, snakker du svensk? Og jeg sådan, Ja, min mor er fra Borlinger. Og hun er sådan, ah, Borlinger er dritkul. Ups, det er vist norsk. Men, men du ved sådan, og jeg så bare der, og, altså sådan de få gloser, nu kan på svensk særlig mm. jeg er så stiv, mm. som jeg var. Og så sådan, var hun sådan, nå, men jeg går lige ud og tisser, og så ikke hun ud og tissede, og så følte jeg jo bare, at når man har talt sammen ude på toilettet, så, så, så venter man på hinanden. Og jeg ved ikke, jeg stod og søst og ventede på, at hun kom ud. Og når hun så kom ud, så var jeg sådan, når man er skal vi gå øh, ud til de andre igen. Og hun var bare sådan, ja, det kan vi godt. Og jeg føler også sådan, ikke, at hun forstod mit svenske, fordi mit svenske var fucking dårligt. Og hun ja, ja. ville jo gerne bare tale engelsk, men jeg synes, det var rigtig sjovt at gå og tale svensk Så ved godt, komme. hvor min brænder den har været hende af. Ikke? Har du været lidt fuld? ja. Og så går vi ned og trapper ned til der, hvor der, er, der har været spisebord, jeg går og snakker til en og så siger jeg et eller andet sådan her, når man tror trodde at... Og så sådan kigger jeg på hende, og så ser jeg at han bare kigge mig ind i øjnene. Simpelthen drejer jeg om på et frimærke og løber ind i menneskevængden. Det er ikke løgn. Øj, det, jeg stod det, det, virkelig og var sådan... Det, det gør sådan... man ikke. Hvad skete der lige der? Der er en, der lige er flygtet, ægte flygtet fra mig. Altså ægte, åbenlyst, fuldstændig ligeglad med, hvad jeg ville føle eller tænke om det. Hun stak af. Så du hende senere? Ne nej. Så jeg tror også, hun har lavet den der, hver gang hun har set mig i nærheden, så hun bare sådan bukket sig ned, eller taget en drink op en hovedet eller et eller andet, eller sådan hævet en af hendes venner ind foran så. Nej, jeg så hende ikke. Og det skete to gange. Ikke Men anden, hende, anden også. Anden også ja. Ej, for helvede. Jo, øh, og der var nogle af de der rigtig øh, seje, og, og også for den så skyld meget søde piger, som havde været til middagen, som er sådan nogle meget store modbransjekanoner. Øh, jeg gider ikke at nævne nogen Det Jeg ja, så godt. Ja. <coughs> og så øh, kom min veninde Ane, og så skulle jeg gå med hende på toilettet, og der var lang kø, og jeg havde ligesom lige ved derinde med min svenske veninde, som stak af. Ja. Så jeg var sådan, jeg gider ikke ind i den der kø igen. Så jeg sagde til Anne jeg ville vente ud foran toiletterne fordi der var lige nogen, jeg ville over at tale med. Ja, de, ja så spændende om de vil tale med dig. Ej, ja. Og så går jeg over og bryder ind i en samtale. Det er det, jeg mener. Sådan, der er simpelthen blevet... På trods af, at jeg lige er blevet forladt. Simpelthen direkte dumme. Så giver du ikke op? Så giver jeg ikke op. Ej. Så sådan, jeg går videre ud i småltorkens verden. Og så... Um, og så er jeg sådan... Ej, øh, ej... det var så hyggeligt at møde jer til den her middag. Og sådan noget. Og de var meget søde. Sådan, ja, ja det var også hyggeligt at møde dig. Og sådan, og så skal jeg lige til sidst, så siger jeg sådan, jeg tror også, at vi to har ret meget at tale om, fordi... Og så kigger hende, og siger det til, sådan over på hendes veninde, og sådan, sådan der, er du egentlig klar til at gå? <laughs> og så står jeg sådan... men... Og så kommer der en fotograf over til os, som arbejder for Gant, og sådan, hey, pige, kan jeg ikke lige tage et billede af jer tre sammen? Åh, oh, nej. Og så kigger de på... Og jeg bliver sådan, ej, også mig, siger jeg så. Og sådan, sådan ja, også dig, var du ikke også til middagen? Har du ikke Gant tøj på? Og jeg sådan, jo. Og så, så de der piger sådan, vi er lige på vej hjem nu, så øh, men du kan godt tage et billede af os op på væggen på vej ud. Og så går de to bier og fotografen. Ej, hvad fanden er der også galt med folk? Altså. Og så står jeg der tilbage og er sådan... Ej. Øhm, og så går jeg sådan ind og prøver at finde Ane i den der kø. Og så fotografen, hende og fotografen faktisk rigtig nuttet. Og jeg tror heller ikke, jeg tog det ikke så personligt, kender du det? Fordi jeg føler ikke, at det var fordi, de sådan ikke kunne lide mig eller noget. Jeg tror bare, at de var sådan lidt de var bare sådan, de, de gad bare ikke rigtig at være der længere. Og sådan... Nej, de har fået for meget mod. Og, og undskyld, jeg, jeg kender godt det der selv, hvis jeg står, og så der kommer en eller anden og okay nok over til mig, der lige har fået en drink over tørsten, og så sådan, begynder at stå small talk og sige sådan, jeg tror, at vi to har rigtig meget til fælles. Ah. Det er måske alt som et kort til at kigge på min ven og være sådan, skal vi gå? Ender det der, menneske begynder at stå og <laughs> fortælle om dengang, hun havde vandt ridskolenmesterskabet i et Vi ved godt, hvor det vil have brugt hen. Men, men jeg ja, altså var du slet ikke på noget tidspunkt ved at være sådan lidt nu, nu, nu vil jeg faktisk gerne hjemme herfra. Jeg drak mig bare stiv. Mener du virkelig det? Jamen, jeg blev ikke ked af det. Jeg var mest ked af det i morges. Jeg tror ikke, det tog det så tungt der, fordi jeg var... heldigvis havde jeg jo også mine egne venner, og jeg gik jo hen, og så... Der anden gang, det skete, var det ikke så fedt. Og fotografen kom jo så tilbage og spurgte, om hun må tage et billede af mig også. Har du lyst til det? Ja, jeg gjorde det. Og nu kan jeg også huske, at jeg stod og lavede sådan nogle skøre-potes. Og en der fotografen, hun var sådan... Kan du ikke... Skal jeg lige... Altså... Du behøver ikke være fjollet på alle billederne. Jamen, nu siger jeg sådan noget. Jeg og så var sådan, ej, skal jeg skal vise dig, hvad jeg gerne, hvad jeg gerne vil gøre? Ja. Så jeg sådan, ej, jeg vil bare gerne stå på den her måde. <laughs> altså med fingrene i hovedet. Jeg vil stå sådan her med, med, med, med hænderne oppe i panden, og så sådan armene ud til siderne. Ja, det er en meget en... svært. Jeg stod sådan her, og så var hun sådan, ja, jamen det ser da også meget sødt ud. Og så sådan hun og viser Altså, er det sådan her, du... Jeg var sådan, ja, helt sikkert, det synes jeg er rigtig sejt. Der. Mm. Og hun var sådan, ja, okay. så det ser lead. vi, om Jeverwoman vil bruge det. <laughs> ja, du kan bare... Ja. Sådan, det tror jeg ikke, det vil, men er fint. Kigger lige over skulderen, det er lidt. Men jeg tror ikke, der er meget sjov i sådan en der jeg Ud fra det, du fortæller dig, jeg, jeg tror ikke, der er meget humor. Og, og jeg ved godt, det lyder dum, øh, sådan, dømmende, ikke? Ja. Men jeg tror, hvis jeg lavede den joke omkring Gant, for eksempel, med at det kommer være fædre øh, og poloere, så tror jeg er, er ikke nogen påpist. Der er ikke noget grinet der. Nej, det Arne tror nej. jeg heller ikke. Ja, det tror jeg også går meget op i at det er det ikke. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange. hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et fri på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, Stenslag. Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk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 Rifa vil tage dit arbejdsliv seriøst. Ida Sofia og Lasse i Freundschaft og Friends. Men jeg tror heller ikke, at jeg vil... Øh, altså, jeg vil ikke... Jeg, altså jeg er glad for, at jeg ikke har prøvet det der endnu. Nu siger jeg nu at jeg tror aldrig at jeg kommer til det, for jeg tror ikke, at jeg ikke bliver imiteret til sådan nogle ting. Men altså sådan... Jeg synes, det er godt, at du ikke blev ked af det til festen. synes, ja. det er godt, at du kæmpede videre. Det var mest i morgen, så jeg vågnede, og så havde jeg både lidt dårlig samvittighed over for min øh, veninde Anna, som du jo også kender, Anna Lind. Ja. Øh, fordi jeg synes, jeg har været sådan meget fuld, og du ved, sådan, snakket rigtig meget. Og mm. følte lidt, måske jeg havde snakket dør af. Ja. Samtidig med at jeg så også havde, øh, lidt skam over det der med at være blevet forladt på den fuldstændig åbenlyse måde af ja, en den, den svenske løbet, pige, mens jeg talte til hende. Det lyder som en film. ja altså, det lyder altså, sådan helt filmagtigt. Sådan high at du prøver at blive venner med en Det er jo faktisk meget. Jeg synes faktisk mod uge, men det er sådan lidt de, de seje piger i klassen, og så folke, kan vi andre sådan, hvis ikke du har nok følgere, hvis ikke du sådan er nok kendt, eller hvis ikke du sådan er moderne nok sådan, så er der bare ikke rigtig nogen, der gider tale med dig. Nej. Og der var bare ikke særlig mange, der gider tale med mig. Det er et hårdt miljø. Men det var jo dejligt, at mine egne venner kom jo, de ville jo heldigvis godt være sammen med mig, kan man ja. sige, men... Det er der, man finder ud af, hvem, som er virkelig ens ægte venner ja. faktisk. Men det, altså, jeg vil lige sige, at altså, der er jo masser af søde mennesker og sådan noget. Og det er bare meget en branchefest. Ja, ja, det er bare Og hvis milieu. man ikke er en del af den branche, så øh, det er jo det samme, øh, hvis man er til mediebranchefest, øh, for eksempel. Der er der jo masser, jeg kender og snakker med og sådan noget, så er det noget helt andet for mig. Men modebranchen er jo også en branche, hvor alle kender hinanden, og at de er på arbejde, når de er til de der fester, for de skal jo mænkle rundt og skaffe kunder, og skaffe alt muligt, ikke? Men jeg skulle også til at sige, du var også lidt den nye pige i klassen, jo. Ja, ja. Altså, det svarer jo også til, jeg kan da også huske dengang, lad os bare sammenligne med Føtex også. Altså, mm. da jeg var den nye øh, kollega der, og drengen jeg Føtex. skulle til ja. Føtex, der skulle til første firmafest, Folk kiggede også på mig, hvis jeg sagde noget mærkeligt, To en chance og lavede en joke. Og jeg ikke lige sådan sagde noget, de var vant til at grine af, sådan, det der, det er ikke sjovt. Det der, det er ikke fedt. Jeg elsker altså... sammenligningen med Føtex og Fashion Week. Nå nej, men det var for sådan, at, <laughs> at, at der også sker andre steder. Det er ikke kun high-end Copenhagen. Altså, 100%. Sådan, det også er til ja, hierarkier hierarki ja, findes jo alle yeah, steder. Ja, de er mange steder, og jeg tror, men jeg tror... Og irriterende fulde mennesker, man ikke gider at tale med, ligesom mig, de... findes også mange steder. Ja. Det er præcis dig til Modu og mig i Føtex-personalerummet. Ja. Ja, du snakker også meget. Du snakker jo generelt lige så meget, som jeg, altså når du ædru, som jeg gør, når jeg er stiv. Men det er også derfor, jeg synes, det er vildt, at vi aldrig nogensinde... Du bliver faktisk mere stille, når du er fuld. Mig? Ja, det synes jeg. Så er det mest bevægelser og lyde. Men jeg tror, det er fordi, jeg er så, så, så bliver og, så fuld, at der skal kan komme noget ind ud af min mund. Så er det meget mere bevægelser. Løfter folk, krammer folk. Spytter, kaster op, tisser... Ja, det var også. Det, ja, okay, nok, nu, nu når vi er i gang. Det er, det, eneste, det er nok det tætteste, jeg kom på en modeug. Det var jo, da vi var til en af dine veninders-venindens-fest, som er en meget sej modeperson, hvor jeg så måtte komme med på et wildcard, følger. Og det er nok også derfor, jeg ikke blev inviteret til noget mode-fashion igen, fordi det var så til den fest, hvor jeg brækkede mig midt ind på floren. Ja, det kan jeg godt huske, vi har talt om. Ja. Nå, men altså sådan, så altså og, øh, og der kunne, ja, altså... og der gik det bare for mig, at... Jeg tror måske, det var at kaste op af nervøsitet... Nej, det kan jeg så fortælle dig, at det ikke var, her fuldefar. Det var, for kaste op af, at du havde drukket som et hul i jorden. Jeg, jeg var havde... over i Sevilla den ja. aften og købte en flaske vodka til den der fælles, bare jeg nåede jo engang at stille den over på bordet, før du havde drukket den. Nej, men det giver jo meget god mening, men... at du kaster op. Du drak også fuld til at være med i går, og jeg drak mig også fuld den aften for at være med der. Jo. Ej, nej. Jo. Det, du kan ikke. Nej. <laughs> jo. Det var synes, så, jeg, synes, sådan, jeg havde Det jo. Det var det. Det er ikke helt det, det samme. Nej. Til gengæld så var der også noget andet, jeg tænkte på i går. Fordi jeg sad jo og var sådan, okay, nu vil jeg også gerne lave nogle seje stories, og lige så kunne jeg godt mærke, sådan, ej, jeg kigger mig også omkring for at se, om der er nogle af de her seje mennesker, jeg godt kan filme og takke, uden at, øh, at det virker øh, underligt. Også selvom det ikke er mine rigtige venner, men jeg vil jo godt vi, udadtil have det til at ligne, at jeg har været... Nu skal jeg så også lige sige, at jeg hyggede mig så altså rigtig meget. Ja, ja. Også til den der middag. Øhm, men Nå, der jeg kendte kun... jo bare ikke så mange, det er mere det. Nu siger jeg lige noget. Det er sjovt at høre om det her, end at du hyggede dig rigtig meget. Ja. Altså sådan, det er udmærket godt klar, at du hyggede dig, men jeg vil hellere høre om det her. Men der opdagede jeg bare, at jeg virkelig sådan selv allerede... Øh, at, at, at jeg sad der og tænkte sådan, okay, nogle af de her seje mennesker... Sådan, øh, jeg gad godt, at... Altså sådan, jeg har været her ved at kunne filme rundt, ligesom man gør med, med sine venner. Men fordi... jeg føler ikke, at jeg kan sidde og filme rundt på mennesker, jeg ikke kender, uden at, sådan at spørge. Og det ender med, at jeg sådan sidder og laver en video af, hvad hedder det, en, jeg jo ikke rigtig kender, men kender meget, meget lidt. Ja. Og sådan vender den om, og sådan, se et sjovt filter, jeg har puttet på med, at jeg gerne lægger det her op. Og hun er sådan, ja, det må du da gerne. Men du ved sådan, har jo ikke repostet den, har I ikke liket den, og vi følger ikke hinanden. Altså, jeg har vundet i morges, hvorfor helvede har du lagt dit? En video op af et menneske, du ikke kender, hvor du har taget personen. For, altså, og hvis du gør det, at det var sådan min hjerne, der tænkte, sådan, så ligner det, at jeg har hygget mig endnu mere. Eller jamen, så passede endnu mere ind. Jamen, har du godt gjort det for? Det, det har jeg i hvert fald prøvet en gang At gøre det for, så at vise, at man godt vil sådan give folk sådan en, en tommel op på en eller anden måde. Jeg tror virkelig, det er det, der for er min egen selvscenesættelse. Nå, er det det? Ja, ja, 100 Det var jeg i går, tror jeg. No. Og også, altså sådan, der tænkte jeg også meget over, at alle sad og tog billeder og sammen. Og hvad hedder det, taggede hinanden og sådan ja. noget. Men jeg var ikke med på nogens billeder. Nej, okay, <laughs> Og det var bare var... lidt det, vi talte så... om i det der forrige afsnit med pigerne på Smukfest. Ja, kan så det, man hellere det, være med på et billede i stedet hvor for... Sådan, der ville jeg faktisk hellere have været med pisse og grim. Mm. Men stadig lignede øh, en af de seje piger i klassen. Den, den, alle piger, sådan, sagde til sådan, min veninde og hendes kæreste sådan... Må vi lige tage et billede af jer? Men... Og jeg sad jo ved siden af, og sådan, de kunne godt have sagt sådan... Du kan også bare lige... Møde ind for eksempel. Ikke? Men det er også fordi så begynder man først at tænke over, at hvis nu en har set, at du har lagt et billede op for den samme middag medderhæng, ja. og så man ser 10 andre profiler ja. der har lagt billede af hinanden, og du er ikke med på det eneste billede. Nej, nej, no, no, no, no, altså Det er jo det der er sket. At, men, altså, jo. Men, men det er jo, er jo det der er sket. Vi kan jo bare være ærlige og sige det højt. Det er jo det der er sket. Ja, og det er ikke altså. Der og det. er også ikke... altså lige meget vilkårligt mange til. Om det er en fødselsdag, om det er en modeud eller det er noget helt helt tredje. Det er ikke fedt. Jeg kan i hvert fald huske at tænke på den snak vi havde på smuk og sådan lige pludselig kan jeg bare rigtig godt forstå hvad det var med det syv der med det billede altså ja, så og man de heller bare, bare være med ja. Ja. Jeg tager alt tilbage. Jeg vil faktisk også gerne være grim på billeder. Ingen behøver at spørge mig. Bare tak mig. Ja. Bare at vise om, af, er. I synes, at jeg var sådan sej nok. Jeg ved er... faktisk ikke helt om det. er derfor, at jeg er lidt ligeglad. Det er fordi, jeg gerne bare vil vise jer bare med. Ja. Altså sådan, bare... I ved hvad? I har free pass. I lægger bare alt op af mig, så længe Ej, man bare det... kan se, at jeg er så med. Så kan jeg lave min post med hænderne i panden. Ej, det er hende med hænderne igen. Ja. Ej, ja. Og du kan bare se en svensk og løbe i baggrunden. Nej, vi skal heller ikke tale mere om det. Det den oplevelse, hvor jeg blev. Forladt mere nu, kan jeg mærke. Det er ved at aften og mørkt, og så bliver jeg trist, inden jeg skal sove. Ja, jeg smutter jo snart, ja, så jeg vil ikke her. gå, inden du er ked af det. Jo. sidder vi her. Du vil ikke gå, ind. jeg er det. Nej, eller sådan... <laughs> Målet er eller, at gøre mig ked jeg. <laughs> det. Du kan vende blive ked af det, inden jeg smutter ja. herfra. Så er det Simon, der hænger på dig. Du skal ikke at græde mens jeg sidder men, øh, men, men, men skal vi ikke lige forklare, sådan, hvad det kommer til at gå ud på øh, den her sæson? Fordi det er jo lidt anderledes. Det er jo som sagt det kun også to måde længere. Jo, det synes jeg helt klart, vi skal. Vil du gøre det? Nu har jeg og snakket meget om min rygerhistorie. Jamen, jeg prøver at læse øh, den Nå, meter, vi skrev. du har men, glemt, du har ja, glemt. Ja, det var jo det. Jeg ser også til dig ind. Jeg har jo glemt konceptet, øh, men nu kan jeg godt, godt prøve det alligevel. Konceptet er, at det ikke længere kun er dig og mig. Mm. Vi vil gerne øh, have nogle nye venner, så derfor så, øh, så vi, tager vi gæster ind hen over sæsonen. Og det kan både, nu siger jeg nye venner, fordi vil, siger, næste afsnit er jo Julian. Og det er jo for, formentlig mest mennesker, vi kender i Frovejen, der kommer til at komme, så vi bliver ved med at kunne have det her øh, personlige og, øh, og trykke rum. Det skal Lige jo ikke præcis. være et nyt interviewformat, hvor vi sidder og intervjuer folk. Nej, nej, nej. nej, nej, nej ikke. Og det er også derfor, at, altså, at de ting, vi, vi kommer til at lave, det er også, hvor, at, hvor gæsten har taget historier med, med, med deres minder, med deres venner. Lidt ligesom, vi to har, øh, har talt om minder med vores egne minder, mm. men også med vores øh, minder med hinanden. Hold da op, og forklaring du sidder og laver, Lasse, mor. Det kunne du godt høre, mens ja. jeg så forklaret det her. Og man er altså, begyndt at svede helt på overlemmen. Det er varmt herop. Okay. Så tager han lige igen. Prøv igen. Okay. Vi får en gæst ind. Vi er venner med personen. Men vi vil gerne lære personen endnu mere at kende. Vi har mm. så tre elementer, person skal igennem. Det første element... Personen. Personen. Det er da... Det er så mennesket. Ham eller hende. Prøv at sige person. Personen. Personen. Personen. Per person. Personen. Nu gider jeg ikke sige det ord, per person. Det menneske, der kommer ind ad døren de næste par gange, det er et menneske, vi er venner med, men vi vil gerne lære bedre at kende. Der er tre elementer, vi skal igennem. Første element, det er, at gæsten skal have et, have et minde med, personen har haft med sine venner. Det kan være en fest, det kan også være et første kys. Jeg tror, jeg blander elementerne sammen nu. Ja, det gør du. Du behøver heller ikke komme med eksempler. Jeg tror godt, folk forstår, hvad et minde er. Det bliver i hvert fald meget anderledes, end da du hører lige nu. Skal jeg prøve at gøre det nu? Ja, det... Det lidt i mig, fordi nu har jeg ikke sådan en måde til at høre dig pølse rundt med anden. Men første element, det er minderne, vi skal have Ja, det er rigtig huske. Memories. Ja. Vi bør vores gæst om at tage et minde med, hvor deres venskaber ligesom har stået frem, og hvor deres venner har betydet noget for dem, og hvor det sådan... Altså i den minde, de har meget kært med nogen, som de er gode venner med. Ja. Det er bare det, ikke? Og okay, okay. Og øh, nummer to, Element er der, hvor at vi laver sådan en bunke af, af spørgsmål, hvor at man som gæst skal trække et spørgsmål eller flere, og så øh, svare på spørgsmålet, men uden at fortælle, hvad spørgsmålet er. Og så øh, håber vi, at vi på den måde kan få nogle ret gode sådan, historier og personlige anekdoter frem, men folk kan så til sidst selv vælge, om de vil fortælle, hvad det er, de har svaret på, eller om det skal være uvidst. Ah, ja, det, er rigtigt, ja. det er der, hvor man kan trække den første kys, for eksempel. Er det ikke ja, det? Jo. Så kan personen så forklare første kys, uden at sige, at det er første kys, personen ja. taler om. Ah, okay. Prøve, og så kan vi jo prøve at gætte os frem til, om vi kan gætte, hvad spørgsmålet var. Og, og så må vi jo se, om personen til sidst vil ved det, eller ej. Ja, må jeg tage tredje element? Ja, hvis du kan huske det. Hvis det du er kan dit... forklare det, uden at det tager 10 minutter det er dilemmaer. Øh, ja, det er dilemma, øh, Det er hvor at, øh, hvor at øh, alle jer lyttere kan, kan sende dilemmaer ind, og så tager vi en til to. Vi vil hellere i stedet for at tage flere, som vi har gjort førhen, tage færre, og så gå lidt mere i dybden med dem. Mm. Gør os lidt mere umage på ja, en altså vi måde. vi løser et eller to dilemmaer i hvert afsnit også ja. med vores gæst. Ja. Og, øh, og det glæder jeg mig meget, meget til. Ja, det kan du, det du godt lide. Det kan du meget godt lide. Ja. Øh, og, og, nu, og nu havde vi jo lyttere med øh, på Smukfest Og vi kunne også godt finde på at lytte med igen Det synes det var sjovt Ja, det var rigtig nuttet ja. Også fordi vi har fundet ud af Altså jeg kan sgu godt lide vores lyttere Ikke for at slække røv nu Gør hvad jeg blev Jeg rundt om morgenen. Jeg, jeg syntes de var søde Det var da så søde ja. Og meget øh, naturtillændsagtige til at lave podcast. Der var meget overrasket Jeg tænkte i hvert fald Hold op, og I meget bedre end mig Endingang ja. end jeg nogensinde talte sådan, er der overhovedet rigtigt, rigtige jeg laver ja. det her Altså hvad fanden er der foregår Ja, så, øhm, så ja, det bliver skidet godt. Det glæder jeg mig i hvert fald Og Julian til. bliver vores første gæst, og hvis du allerede sidder nu, det kan vi godt ligesom, det er et længe siden, det er virkelig blevet sådan, vi kan tale direkte nu, det er blevet en ægte podcast. -podcast. Ja. Før var det jo bare en samtale, vi havde, når vi ringede sammen. Nå. Jeg mig også, at vi, vi kan få noget, øh, nogle, øh, nogle sponsorater, så vi får nogle flere penge. Ja, det kan lige godt sige nu. Jo, det vil jeg gerne have. Så skal vi have nogle flere lyttere, tror jeg. Ja, tak. Men det, det, jeg lige tænker på, er, at... Øh, hvis du sidder og lytter med og tænker, at øh, du godt øh, kunne tænke dig, at vi havde en eller anden særlig gæst med, mm. så kan du altid skrive ind på Freundschafts Podcasts Instagram-profil. Ja tak. Og øh, så kan det være, at vi kan række ud til personen. Og så tror jeg ikke, vi skal mere nu, vel? Nu kan jeg godt gå ned og vide min stemme. Nej, jeg skulle, også til, jeg skulle til at åbne op for, da jeg kom til at, lige at ændre øh, podcastens navn på Instagram. Nå, så kan du slutte af med det. Nå, jeg er bare ganske undskyld. Det, det beklager jeg, øh, og det kommer ikke til at ske igen. Det var en forhastet beslutning. Jeg tror jeg bare, lå, jeg lå mig rive med, at vi var tilbage, og det var et nyt navn, og jeg tænkte lidt, Hvorfor ikke? Indtil du så skriver, at, hallo, for helvede, alle de tekst, vi har haft gennem tiden, de er væk nu. Og så prøver jeg kun at tjekke, og så kan jeg se, at det altså, at et gammelt tag jeg prøver at på, så kommer jeg bare ind på en usigendelig pro profil. Ja, det er det. Og der er det som om, at det er ligesom, når man bygger sådan en klods med overbygning op, alt falder bare til jorden. Alt rasler bare ind i mig. Men nogle gange er du jo lidt ligesom en mor i 50'erne på Instagram. Jeg har to venner, der minder lidt om hinanden, når de er på Instagram. Det er dig, og det er um, vores fælles veninde, Trutte. Trutte? Hun er godt nok heller ikke den skarpeste knæveskuffen, når det kommer til uh, at være på Instagram. Og det er noget pisse, at jeg er ikke god til Instagram. <laughs> <laughs> det er jo, ja. ja men bare sådan, altså, altså sådan, teknikken i det, føler jeg. Nå ja, det er du rigtigt nok. Du er meget god til at du er og sådan noget derinde. Men... Det, er det er jo ikke tit, du siger det. Nej, det var egentlig også bare for at være flink, fordi jeg gerne vil runde af på en god måde. Jamen så Men jeg synes, at du er sjov, altså. er ja, tak. Og jeg glæder mig meget til, at vi skal have julen med. Ja, det bliver hyggeligt. Det bliver dejligt. Og jeg glæder mig meget til at komme i gang. Nu skal jeg ned og hvile ståstemmen. Ja, jamen øh, farvel. Jeg ved ikke. Ja, det er underligt at slutte af nu. Vi plejede jo bare at kunne lægge på. Jeg kan også godt lide det her. sidder op i det her rum og <laughs> hjemme med dig. Og... Det er så godt, at de bare skal være to timer langt i næste afsnit. Sådan, vi, vi kan ikke stoppe. Jeg kan godt stoppe, no. så vi siger tak nu. Farvel. Ej, hej, Nej, lad være at stoppe med sin farvel. Farvel med Mrs. Virkeligt. Dust. Mrs. Dust. Oh, du <laughs> I, hvad er du <laughs> ida Dust. ida Sofi <Sophie> Dust. <laughs> nu stopper du simpelthen. Undskyld. Farvel. Åh oh, nej, jeg skal sige farvel. Lyt til alle episoder af Friends og Friends, der hvor du henter din podcast.